ja siihen ennän uutissivuilla. Leskien asema oli käsitelty myös Intian television uutislähetyksissä, joissa kerrottiin Länsi-Bengalin kylillä tapahtuneesta leskien elävältä polttamisista. Leskien kohtalo olikin edelleen riipaiseva erityisesti maaseudulla, missä asui 800 miljoonaa ihmistä. Kaupungeissa ja varakkaampien keskuudessa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 hän oli kristittyjen rukouksen kautta parantunut vaikeasta sairaudesta ja saanut samalla voimakkaan kutsun lähteä seuraamaan Jeesusta. Yliöppiläksi tultuaan hän meni paikalliseen raamattukouluun ja jatkoi myöhemmin teologian opintojaan Filippiineillä Asian Seminary of Christian Ministries oppilaitoksessa. Filippiineiltä löytyy myös vaimo Hanna.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 Amin karkoitti asialaiset maasta vuonna 1972 ja sen seurauksena maan talous romahti. Aminin hallinto oli veristä ja vainoharhainen hallitsija tapatti kaikki vastustajikseen epäilyt. Aminin tavoite oli myös islamilaistaa Uganda ja hänen hallintonsa vainosi kristittyjä vangiten ja tappaen heitä. Myös vanveille avunpyynnön lähettänyt pastori Wilson Sentongo kärsi pitkään idiaminin käsissä. Vankilassa hän teki lupauksen Jumalalle, että jos Jumala varjelisi hänet hengissä, hän auttaisi tapettujen vankien orvoiksi jääneitä lapsia. Sentongo selviytyi Aminin vainoista ja toteutti lupauksensa. Hänen pelastamiaan orpoja oli suuret määrät Mupenden alueella